В ново украска Богатството на деня 18 та лекция от 14-та година на Общи окултен клас, държана от учителя на 30 януари 1935 година Сряда, 5 часа, София, Изгрев Чете Иванка Петрова Добрата молитва Ще прочета втора глава от второ послание към Солоняните. Песента в начало без словото Ще задам един въпрос. Може ли да мине човек през целия си живот само с едно ядене, като вземе само един обед да му държи топло през целия живот? Това е мъчният въпрос, който разрешават. Всичкият въпрос е около прехраната. Как ще се преживее? Как ще прекарат хората живота на земята? Второто положение. Интересуват се да знаят това, което те поддържат. Право ли е или не е? Имат някакъв си възглед. Ако двама художници се съберат, по какво от тях ще познаете кой от тях е по-способен художник? Да кажем, че и двамата разбират и говорят за изкуството, трябва да има едно изложение. Сега, след като изработите една картина, в какво седи вашата способност? Да кажем, че сте нарисували картината правилно в какво седи способността. Да кажем, че сте нарисували някого до толкова, че като види някой картината да познае, че прилича на реалността, защото ако види някой картината и ако не може да я познае тогас, да не каже само прилича до някъде. Значи една картина е до толкова с хубава, доколкото прилича на реалността. Вашите възгледи сега на какво се основават. Важно е дали почиват на реалността или не. Да кажем, че говорят за истината. Някой казва, аз вървя в пътя на истината. Ако ви попитат конкретно. Какво нещо е истината, няма да можете да я определите. Някой път не е необходимо да определиш, какво нещо е истината, за да познаеш истината не се изискват години. Това е един момент. Истината можете да я знаете, без да можете да я определите. Например, ти искаш да знаеш истината, дали нещо е Захар или не. Можеш да пишеш трактати, да претегляш и прочие. Всичко това те са неща недоказани, тая работа е на опита. Близни с езика си и се свърши въпросът. В една секунда даже и въпросът е решен — сол ли е или захар? И иначе ще казваш — може сол да е, може да е захар, може това-онова. Ти разсъждения са хубави. Та да по някой път вие търсите истината по външен път. По външен път истината не се намира, то е сянка. Защото човек, който ходи в истината, той е свободен. А пък какво седи свободата? Свободата седи в движенията. Човек трябва да има най-първо движение, трябва да има сила и трябва да има простор. Това е външната страна на истината. Ако ти не можеш да се движиш, ако ти нямаш сила и ако ти нямаш простор, ти не знаеш какво е истината. Това е външната страна на истината, втората страна. За да познаеш истината, ти трябва да имаш живот, трябва да имаш знание, трябва да имаш свобода. А пък самата реалност той любовта, мъдростта и истината. Така вървят нещата. Вижте кажете, тая работа я разбрахме. Има работи неразбрани в света, и като ги разбереш, пак си остават неразбрани. 5 плюс 5 е равно на 10. 6 плюс 6 е равно на 12. 5 и 5 колко правят? 10. 6 и 6 колко правят? 12. Но тия числа не са еднакви. Процесът на събирането е положителен процес и отрицателен процес. Казвате, трябва да събираш, но не всякога, че събирането ти можеш да прокопсаш. Ти чрез събирането можеш да осиромашеш. Нищо повече. Ако вземеш процеса на изваждането и в него има същото, не всякога чрез изваждането печелиш. Да не мислиш, че като изваждаш някой път ще прокопсаш. При известни условия е вярно това, не всякога е вярно. В първия случай да допуснем, че имате да вземате 5 плюс 5, 10, аз турям знака плюс. При втория случай турям знака минус. Т.е. имаш да даваш 6 плюс 6, 12, имаш да ги даваш, да ги извадиш от джоба. Ти имаш да вземеш 5 плюс 5, 10, ще ги вземеш отвън. Ще събереш 5 плюс 5, равно на 10 и 6 плюс 6, равно на 12. Когато 10 влязат в джоба ти и 12 излязат от джоба ти, то, ако продължава това десетина години, всеки ден по десетина пъти да придобиваш в джоба си 10, а пък да харчиш по 12, тогаска какъв е резултатът? Сега вие по някой път вие не можете да различите в себе си едно състояние дали е право или не. Например, вие имате едно чувство на неразположение спрямо някога, но не можете да различите причината за това неразположение. Някой път причината е основна, а някой път причината е много маловажна. Не можете да определите, коя е основната причина, че вие сте неразположени към него, казваш «Аз чувствам това така». Добре, ако вие чувствате, на какво се обосновава това? Представете си даже най-обичния ваш човек... Ако му турят някоя дреха и я парфюмират отвратително и влезе в къщата ви, ти колкото и да го обичаш, ти кажеш, излез си, не мога да те търпя. Кое е онова, което не можеш да търпиш? Дрехата, която има ухани, което ти е неприятно. Не обичате дрехата и казваш, аз не го обичам него. Но може той да има нещо в характера си, например, той никога не казва истината, всякога ще тури една малка лъжа. Някой казва, аз не казвам много голяма лъжа, а малка. Големите лъжи не са опасни, но малките лъжи са като микроби, те се размножават. Една малка лъжа в 24 часа може да стане на 100 милиона. Сега вие седите и казвате не може ли за нещо друго да не се говори? Мога да ви говоря, но какво ви ползва вас? Според вас, за какво трябва да ви говоря сега? По някой път трябва да се говори, но за какво трябва да се говори, кажете ми. Защото аз трябва да говоря и защо вие трябва да ме слушате? Ще кажете, това е така наредено. трябва да се говори. Някой път се събира много енергия и трябва да излезе навън, трябва да стане обмяна, това е говорът. Един извор, който тече. Приближаваш се до някой извор и чуваш да шумоли, това е говор. Утре престане извора да тече и няма никакъв говор. Отивате на друго място, чувате друг говор. И много от тия извори, които текат сега, в бъдеще може да престанат. Едно време апостолите говореха. Апостол Павел говореше, но де го сега Апостол Павел? Веднъж като го изпращаха, той каза, няма да ме виждате, няма да ви говоря вече, и плакаха. Питам сега. Като замине някой и казва, няма да ви говоря, къде отива? Той въпрос няма да го разрешавам. Той въпрос е много лесен и много труден. Има един свят на мълчание. Понеже след като се научат хората много да говорят, природата някой път обича да мълчи. И следователно праща смъртта, за да задигне хората да не бъбрят и казва, да не говори този човек да млъкне. И ти ще млъкнеш, ще слушаш всичко без да казваш мнението. Вие искате за пример да знаете колко светът е добър или лош. Той е най-лесната работа. Светът е толкова добър, доколкото вие сте добър. И светът е толкова лош, доколкото вие сте лош. Някой път вие казвате, светът е много лош. Но в какво седи лошавината на света? Когато един вълк изяжда една овца, става цял въпрос в селото. Вълкът изял кравата на Иван Пенджурски. Изял една овца когато в селото през целия ден те са изяли 10 крави, за това въпрос и не става. Защо именно вълкът, като изеде една крава, е лош, а пък човек не е? Казват, разкъса той кравата. Казвам, сега ние едва ли разглеждаме обективно злото. Вълкът е обективно зло вън от нас, а пък това, което ние вършим, е вътре в нас. Има едно зло вътре в нас, и ние го покриваме. С външното зло ние можем да се справим, но има едно зло, с което не можем да се справим. Някой път ти, като искаш да направиш нещо, да удариш някого, да щупиш нещо, да кажеш някому обидна дума, каквото и да става, ти все опакото виждаш и усещаш, че това, което чувстваш, трябва да излезе навън. И казваш, трябва да му кажа аз истината, и казваш му истината, и на другия ден след това съжаляваш, че си му казал тези работи. Питам сега, и вие трябва да се запитате, на какво се дължи това състояние. Ние казваме, че като дойде Христос, ще оправи света. Това е много материалистично разбиране. Някога ще дойде за в бъдеще да оправи света. Че ще дойде, как ще дойде, как ще оправи света, той си го знае. Не по този начин ще оправи. Той света, както ние мислим, когато слънцето изгрее, не оправи ли света? Като дойде Христос, ще има две неща да станат. Той казва, че едни ще ги тури от дясната си страна, други ще ги тури от лявата си страна, едни ще ги прати в рая, а пък други ще прати в ада. Питам сега. Ако някой от вас попаднат от лявата страна, за вас ще се оправи ли светът? Вие казвате, че като дойде Христос ще се оправи светът, но ако се случите от лявата му страна, ще кажете, че светът не е оправен. И всички вие, които още мислите, че светът не е оправен, така е. Вие чакате светът да се изправи, нали така, и мислите, не е оправен. Тогава сте отляво. Това са заключения сега. Вие казвате, не е оправен светът. Всички уния хора, които мислят, че светът не е оправен, са отляво. А всички, които мислят, че светът е оправен, са отдясно. А сега не говоря за външото управление на света, то е друг въпрос. Ние имаме субективно вътрешно схващане за света, ти мислиш, че светът е оправен или не е оправен, това е вашето субективно схващане. Ти мислиш, че един човек е лош, то е ваше субективно схващане в дадения случай, защото с това тяло, с което сте много мъчно, може да ви намери някой, кога сте в тялото си. Може да срещне вашия секретар или подсекретар или подпредседател и едва ли може да ви намери в годината един път в тялото ви. Някой път ви и сами не се познавате. Във вас става същото, както в една държава. Има нещо във вас, което оспорва вашите права, казват ти. Все на вас няма да служим, най-после можем да ви изхвърлим от тази държава да ви детронираме и да турим друго управление. И вие се оплашите и мислите, че нямате подкрепа, и тогава почнете да пълзите, да лавирате, да полъгвате. Защото човек, като почне да лъже, е слаб. Лъжата е всякога един признак на слабия. Тогава кой е който лъже? Онзи, който иска да вземе вашето място, той е. Има един във вас, който иска да ви лъже. Най-първо той се представлява за ваш приятел, той лъже. Той ще ви скара с целия свят. Неговото намерение е да ви компрометира отвън пред света и да каже, не му стига да живее, но ето ме мен, аз да оправя тая работа. В една школа тия са опасни страни, на които никога не се спирате вие. Вие мислите, че някои неща са лесни, с които можете да се справите. Има някои неща, с които мъчно може да се справите. Трябва да разбирате вътрешните закони. В света гледам вече вестниците изнасят някои окултни положения. Някои мислят, че рибите са много глупави, обаче се оказва, че рибите са много умни. Един естественик навежда ред примери, за да покаже, че рибите са разумни. В този аквариум, дето той правил своите изучавания, имало един шаран, тежък 15-16 кг. той имал своя възлюбена шаранка и 16 години живели много добре като мъж и жена, обаче един ден я този шаран, след 16 години я намразва и се хвърля върху нея, и изгризва опашката, и наранява я, и тя умира. Дето го казват, пощурял този шаран всичко му е криво. Дават му една млада шараница на няколко години, и току изведнъж той се окрутява, става пак кавалер мекичък. Питам сега, кое е било онова състояние вътре в този шаран? което го накарало да се нахвърли върху своята другарка. Какво му станало криво, с какво го обидила тя? Друг шаран не е имало в аквариума, той сам бил мъж. Някакъв повод, някаква ревност се появява, криво му станало, ако имаше друг мъжки шаран, щяха да каже, че той е причината, а пък то било само той с неговата жена и той не е доволен от жена си. Питам сега. Вие сега като този шаран някой път след 16 години станете недоволни и се нахвърлите върху някого. По същия начин същия закон. Нахвърлите се на общо основание, изгризвате му опашката и казвате. Не искам да го видя, да се махне той. Но не знаете защо, кои са причините. Това се нарича има в човека едно естество, в което е причината. Писанието само загатва, че в човека живее един стар човек, стар човек и един млад човек. Три човека живеят едновременно. Вие сега, които съзнавате, съзнавате съзнанието на стар човек, който ходи. И само търси погрешките, малките работи търси. И един млад човек, когато писанието нарича Чадо Божие малко детенце... Той е кротко и добро, а вие, третият, наблюдавате. Някой път старият казва, този да се махне, не искам да го виждам, а ако е тук, ще стане нещо. И вие трябва да го мразите, а пък вашето бъдеще зависи от младия, а не от стария. Какво трябва да правите тогас? Например, дойде ви една идея да служите на Бога. Каква е идеята за служене на Бога? Та идея вече проистича от един свят. Вие съзнавате нещо, което ви се налага. Вие можете да отричате Бога, може и да не го познавате. но като отричате, усещате, че в себе си в дадения случай отричате нещо, а в същото време усещате, че то присъства. Отричаш, то е разумно, а усещаш, че има нещо разумно, което те ограничава. Усещаш, че няма нищо а пък в същото време усещаш, че има нещо. Казваш, че няма да остане нищо след смъртта. Та положенията, които имате, не са толкова сигурни. Някой път се въодушевявате, а някой път ви гледам, че сте съвсем загазили и казвате не искам да се моля, искам да поживея малко, като хората. Не искам само боб и царавица, искам малко месце. Това да не правиш, там да не ходиш... И искам да бъда свободен. Ето в какво седи свободата. Вие най-първо трябва да изучавате растителното царство. Имате два съседни листа, единия лист го гледа, другия лист. Той не трябва да се занимава с съседа си, понеже всеки лист е в състояние сам да се занимава. Ако той се занимава с неговата работа, то собствената му работа ще остане. И този другият лист няма да има нужда да му дава никакви правила, какво трябва да прави. Могат да си поговорят малко. Ни най-малко не трябва един лист да се занимава какво прави другият лист. Той си знае работата. Ако имаше психология някой път в този лист, той ще види, че другият лист е два пъти по-голям от него и че има повече материя и повече зелена краска. Трябва ли всички листа на едно дърво да бъдат еднакво големи? Не. Всички клони на едно дърво трябва ли да бъдат еднакво големи? Не. Не е въпросът в еднаквата големина, не е въпросът там. И трябва ли да бъдете еднакво добри? Не. Няма нужда да бъдете еднакво добри. Можете да постъпвате добре, но да бъдете еднакво добри? Не. В какво седи еднаквата добрина? Отивам при едного, давам ми 5 лева, вторият ми дава 10 лева, третият 15, който ми даде повече, казвам, че е по-добър човек. Отивам при едного, отреми една плесница, казвам му, че е лош. Отивам при втори, отреми 2, 3, 4, 5 плесници. Нали той пак дава? Има един анекдот за един българин и един лекар. Жена му страдала от треска, отива той при лекаря за цяр против треската на жена си, лекарът бил малко неразположен и му казва какъв цяр, и му ударил две плесници, казал му хайде вън и го изпратил. Той си излязал и си казал чудна работа, нашите деди и прадеди друго яче церяха, а пък тия сега нови методи има бамбашка. Лекарът ми даде лекарството и ще го дам на жена си така, както той ми го даде. Отива в къщи и казва, Лекарят ми даде две лекарства. Жената му казала, дай ми ги. Той я удря, тя казала, стига. Тя плакала цял ден, плачала, че мъж я ударил, и случило се, че тя оздравяла, изправила се. И един ден след една година дига той един куркой да се отплатя на лекаря, казва той. Отива при лекаря и му казва, — Преди една година дойдох при вас и вие ми дадохте две лекарства. Едното, като го дадох на жена си, тя оздравя много добро беше. Дава му куркоя. Той лекар съвсем бил забравил, взема куркоя, онзи му казал, — Само едното лекарство стигна, а пък другото лекарство няма какво да го прави. — Ще го върнеш, каза лекарят и он е го ударил. Често ние в живота претърпяваме опитностите на тоя лекар. Това са съвпадения, това са начини, които нищо не обясняват. Казвам, на всинца ви трябва едно разбиране какво нещо е истината. Истината съдържа две качества – свобода и простор. Ако вие в душата си нямате свобода на действие, и свободата на простора да реализирате това, което искате, вие не познавате истината. При истината няма какво да се бавиш, да лиш да го направиш. Щом е добро, направи го. Вие мислите, че истината е нещо много голямо. Имаш една мисъл каквато и да е тя. Имаш едно желание или искаш да направиш нещо, да добие то една външна форма. Тя е вече мощна. В какво седи вашата реалност? Докато имаш на земята тяло, ти си реален за хората. Щом изгубиш тялото си, ти за тях вече представляваш една отвлечена идея. Докато твоето ум има форма, той е реален. Докато твоето сърце има форма, той е реално. Щом си изгубят те форми, те са нещо отвлечено. Все човек се познава, кога е в отрицателната страна. Когато си неразположен, да можеш да отделиш своето неразположение от духа, да го туриш на страна да кажеш, това не съм аз. Това е отрицателната страна, това е най-мъчното, което можете да направите. И всеки ден, когато кажете да направите нещо добро, тогава ще дойде някоя мисъл да ви изкушава или някое желание, и ще направите точно обратното на това, което искате. Често не сте господари на себе си. Правили ли сте опит да мислите добро? Вие наблюдавате, мислите и казвате — този е такъв, онзи е такъв, този е добър, онзи е лош. Ако се занимавате само с отрицателните мисли на вашия живот, ако сте недоволни... Недоволни сте от майка си, от баща си, от брата си, от сестра си, от вашите съседи. Навсякъде сте недоволни, питам тогас, какво искате? И вие търсите Христа. Защо му е на Христа такъв човек? Христос ще каже, Защо ми е потребен един човек, който е недоволен от всичко? Защо си потребен на Христа? За чешит. Чудни са хората, че някой път, без да обичат имат желание да ги обичат хората. То е невъзможно. Невъзможно е тебе да обичат, ако не обичаш. Все трябва да има някого да обичаш и тогава да те обичат. Когато идее да в света да обичаш, имаш право. На Земята имаш право да обичаш най-малко едного, когато идее. Да Нищо не значи, може да е някоя котка, някоя куче, някое дърво, някой камък, ако ти имаш нещо, което да обичаш, то все-таки в твое живот има известна ценност в онзи реалния свят. Ние казваме, че камъните са мъртви, че растенията са глупави, че животните са глупави, то е нашето субективно разбиране. Но често един камък може да ти помогне. Кравата ще ти даде мляко, овцата вълна. Често един умен човек нищо няма да ви даде. Питам тогас, какво ви ползва една интелигентност, която всичко взема и нищо не дава? Казва някой, той е много интелигентен. За мен въжи един интелект, ако е израз на доброта. Въпросът седи в следното. Ние не говорим за миналото. Ние говорим за доброто, което сега трябва да се прояви. Сравнете някои думи, вземете някоя дума в български язик и разгледайте ударението на думата. Да кажем, вземате една двусложна дума «зная». Ако турите ударението върху първия слог на тая дума, какъв смисъл има тя и ако го турите на втория слог, каква разлика ще има? Изменя се времето. Ако ударението е на първия слог, кое време ще бъде? Сегашно. Ако ударението е върху втория слог, в минало време. Ако имаме сега трисложна дума и ако ударението пада върху първия, втори или третия слог, каква ще бъде разликата? Някой път ударението може да покаже, че ние предвиждаме нещо в бъдещето. Думата знаеки значи като знае за нещо. Това е само за изяснение. Тая дума има връзка до известна степен с бъдещето. Де е ударението? На средния слог. Имате тая песен «Ще се развеселя». Как започва песента? «Ще се развеселя». Учителят пее «Ще се развеселя». Хубаво. Да кажем, че вие сега не одобрявате този глас, дайте сега друг глас, който по-добре се ответства на музикалното ударение. Можеш да пееш, ще се развеселя така. Учителят пее по-бързо. Как трябва да се пее? Учителят пее много бавно думите. Ще се развеселя премного заради Господа. Като кажеш заради Господа... След това ще дойде второто положение ще дадеш един подтик. Ти ще кажеш, на мен ли остана сега да седна да пея? Всичките работи са неразбрани. Ти вземаш сега игла и бързаш да шиш. Какво умно има в това, че вземаш две неща и ги зашиваш? Ако аз бях дрехар, не щях да разрежа плътта на две, а щях да го наметна. Ще кажа, че някаква мода има. Или казваш, аз пиша сега. Какво умно има в това? Той е само черни книгата. Всички тия работи, които ние вършим, са такива детински работи за невидимия свят. И казваш, чакай да пиша това писмо, че е много важно. Важно е заради вас в дадения случай, казвам твоето писмо, за колко време ще остане. Ти седиш цяла нощ и казваш ха учителят прави движение за писане и същевременно въздиша дълбоко. Въздишаш, пишеш, въздишаш, пишеш писмото и онзи, комуто пишеш, след като прочете писмото, туре го в печката и го изгаря. След като изгори писмото, какво ще бъде вашето заключение? Цяла философия. Кое е намерението на онзи, който го гори? Той обича автора на писмото и изгаря го, да не би да го компрометира. То е ценно за него. Но където и да го турят, могат да го намерят. Взима си бележка и изгаря писмото. Или пък може писмото, което изгаря, да не му е приятно? Питам сега. Онова писмо, изгореното писмо, къде е отишло? Писмото не е изгубено. Вие цяла нощ сте писали... И то е протелеграфирано вече в невидимия свят. Вие мислите, че никой не знае. Всички станции знаят, че вие сте писали писмо. Може би хората тук на земята нищо не знаят, но в другия свят знаят вече. Вие сте писали любовно писмо. Целият свят вече там е гръмнал и си казва, той е писал любовно писмо. Всички вестници казват, че си писал по любовните работи и след това ще видят писмото ти, дали е написано по всичките правила на любовта. Например, как се пише едно любовно писмо? Много обични. От кого? Вие казвате много обични, много уважаеми. От кого? От вас. Как ще започнете? Искам само с три думи да напишете едно ваше любовно писмо. Една тема за всички. От 3 до 10 думи най-много е едно любовно писмо от 3 думи. Ще си подпишете името отдолу. Смях. Аз като пиша едно любовно писмо на Слънцето, щях да му кажа така. Много добре стана, че ме посети, иначе щях да се търкалям на леглото. Благодаря ти за твоето посещение. Желая често да ме посещаваш. Ти трябва да влезеш в този свят. Той не е само един мислов свят, ти ще влезеш в този свят, щом дойде любовта, тя ще изяви всички предмети наоколо. Трябва целият свят да се измени и плодовете, и изворите, и листата. Като дойде любовта, светът добива друга окраска, и вече се явява едно охани, и ти се изменяш. И като си замини любовта, ти пак станеш кисел, и после като дойде отново любовта, ти пак ставаш друг, има нещо, което се заминава. Някой път чувстваш, че идва нещо и си заминава. Сидиш и очакваш. Ако дойде от невидело, ти си разположен. Замини си и ти ставаш, не знае как наричат и нещото и състояние, неразположен, кисел. Човек, за да разбере истината, трябва да се освободи от всички свои стари форми. Представете си... Че вие сте на сцената и ви дадат една роля. Играйте като цар. А пък на друг му дават една роля като един от последните слуги. Като цар, той е облечен с мантия, с киптър, с корона. А пък ти като слуга си облечен с прости дрехи на сцената. Каквото ти заповядват, изпълняваш. Царът ще седи, а пък ти ще коленичиш и ще кажеш: Царю, чистити. Питат сега уния от публиката, защо единият седи пък другия стои. Така е писано. И после, като се свърши пиесата, рекуват се с царя и му казват, много добре изигра ролята. Същото правят и на слугата. И на другия ден съберат се двамата и се почерпват на масата, ти като цар много хубаво представи. И ти като слуга много хубаво представи. Хайде на здраве и пият. Ози, който не разбира, ще каже, как така аз да се огъна колената. Хубаво. Другият казва, сухите клонища на едно дърво не се огъват, а ако ние живите клони, се огъват, кое е по-хубаво? Да се огъва ли човек или да не се огъва? Да се огъва е по-хубаво. Някой казва, аз не искам подаяни от хората че ти от детинство все с подаяние живееш, от подаянията на растението, от подаянията на кравите, млякото, от подаянието на овцете, тяхната вълна, дрехите, които носиш. Това са подаяние. Лачените обуща, които носиш са подаяние. Той казва, че подаяние не е искал. Той като говори в лъжата си не вярва. Ти отра кожата на животните и казваш, че от подаяние не живееш. Така не се говори. Събуй обущата си и остани бос. Хвърли дрехите си и само малка престилка да има тук наоколо. Питам, тия климатически условия при температура минус 25 градуса, какво ще бъде твоето положение? Така казвам, вие по някой път седите и казвате, аз съм самостоятелен в моята мисъл, аз така мисля, хе, приятелю. Ти никак не си самостоятелен, всичко това знание е все чуждо. Аз да ви кажа откъде си го взел. Колко от това знание е ваше, много малко е ваше. Та човек трябва да има смирение, за да разграничава, кое от това знание е негово. Да си не представя това, което не е, казва той, аз имам такава идея, такова разбиране за света, за живота... Един евангелски проповедник казваше: Библията е неизчерпаема книга, там има богатства, в три месеца той се изчерпва. За какво ще говориш? Ще говориш веднъж за покаянието, веднъж за милосърдието, веднъж за вярата, за надеждата, за любовта. Поведнъж хората ще те слушат. И по някой път съм забелязал, много са еднообразни хората. Едно и също нещо ми поставят, едно и също нещо казват. Много добре е сготвено вашето ядене, отлично е. Сега не е този пътят на човешкото развитие. Всеки ден най-малко три неща да добивате. Една нова мисъл, едно ново желание и една нова постъпка. В това е напредъкът. Истинският ученик трябва да прави това. Една нова мисъл, микроскопическа мисъл, може да е, колкото и да е малка, една нова мисъл, едно ново желание, една нова постъпка — това е твоето богатство за този ден, това е, което ти си добил. Вземете следното изяснение. Да кажем, че вие сте някоя сестра, да допуснем, че преди 30-40 години сте били една красива мума. Всички хора са обръщали внимание на вас... За 40 години никой не обръща внимание на вас и казва, тая е старуха. Питам, младата и старухата не е ли едно и също лице? В първия и във втория случай аз виждам, че тя е все същата. В първия случай тя беше облечена в една много хубава чужда дреха, а пък сега носи една окъсана дреха на баба си, на дядо си, но тя е същата. Нейните идеи и като млада и като стара са били все същите, само че не ги казва. Като млада ги изказва, а пък като стара ги укрива. Аз веднъж имах разговор с една стара баба, много интелигентна, бредата й беше заострена в глъбната навътре, лицето имаше форма на месечина. Сколите не бяха много издадени, очите и бяха добре оформени и интелигентни. Цялото и лице беше добре оформено. И като и говорих, тя казва, синко, много сладко говориш, ако бях млада, щях да направя нещо. Аз я гледам и се поусмихвам, казва ми, сега защо да не можеш да го направиш? Стара съм. Мен ми хареса нейната искренност. Ако бях млада, бих направила нещо, но понеже съм стара, няма да го направя, казах и, много хубаво. Ние продължавахме разговора. Тя каза, — Тие учени работи, виж как били. Каквото й говоря, разбира, не беше проста. Разбира, тя изслушва, виждам, че тя разбира и тя си има своя опитност. Сега тя си има един възглед, тя иска да изяви нещо. Какво може да направи тя? Аз я разбирам, ако беше млада мома, тя щеше да направи една баница, да я опече и да я сложи, да ме нагости. После, ако беше млада мума, щеше да ми подари една хубава риза за спомен, или пък можеше да ми хване ръката и да я целуне. Това се подразбира. А вие подразбирате крайното, но умните хора с малко се задоволяват. Но сега бабата не си каза мнението, пък и аз не си дадох мнението. Тя каза, бих направила нещо. Не искаше да си каже тя кое е мнението й. Аз се погледнах и се поусмихнах и казах ѝ... И... Радвам се, че не си толкова смела, ти като беше млада, беше по-смела, като стана стара, стана по-страхлива. Тя каза, онзи, за когото се ожених, ме лиши от моята свобода. Той го няма сега, замина за другия свят, но той ме лиши от моята свобода. Тия работи и аз не знае как да ги правя вече. Едно време знаех как да ги правя, но сега, като се ожених, изгубих мярката. Не знае какво да направя, казва ми. ако втори път станеш млада мума, какво ще направиш? Няма да се женя. Ожених се преди да те срещна, а пък сега, като те срещнах, тога щях да се оженя. Това са дълбоки философски въпроси, тя си мисли така. Трябва най-първо да срещнеш Господа и след това оттам там ти ще работиш какво да постигнеш. Преди да е дошъл той, нищо няма да направиш. Та като казват тебе, аз разбирам, ти като срещнеш Бога, като срещнеш истината, Божията любов, като дойде в тебе, тогава в тебе започват истинските постижения. Но ако някой вземе вашето съзнание, преди да сме го срещнали, то се усъкатяваме. Христос казва, всички, които са дошли преди мене и разбойници Човешкото, което идва преди божественото, е крадец и разбойник. Човешкото трябва да дойде на второ място. Най-първо в нас трябва да дойде божественото, а след това човешкото. Това е правилното разбиране на живота. Всякога трябва да имате това разбиране. Да казвам в ума ми и сега седи как тая стара баба разсъждава като един мъдрец. Седи и в погледа има нещо детско, няма никаква задна умисъл. Тя има известни възгледи за живота, поглежда, усмихва се и казва, сега съм стара, доволна съм от живота, както го прекарах, доволна съм. Онзи, за когото се ожених, той ме ограничи. Аз попитах, защо той ти ограничи? Не зная, защо познах, че не ме обичаше, ако ме обичаше, щеше да ме остави свободна. Той нямаше доверие в мене, не ме обичаше и ме ограничи. И аз изгубих своята свобода, а пък той изгуби възможността да прояви своята любов. Ако той беше дал свобода, той щеше да прояви любовта, той щеше да се повдигне и до сега щеше да живее. Тя казва, той умря, понеже ограничи моята свобода. Умря той по единствената причина, че ме ограничи. Разкъсван от вътрешни тързания, той дядо всякога имал желание да не изгуби бабата си, а пък тя казваше, че ако той я обичаше, той и до сега, щял да бъде с нея наедно. Аз ви превеждам на идеята, на основната идея. Бог е нещо реално. Те първа трябва да изучава душата. То е божественото, което няма да ни лиши от нашата свобода. Всички уния идеи, които и да ти заминават, не представляват реалността. Душата трябва да се освободи. Някой път се усещаме ограничени и искаме да се освободим, но само любовта е, която може да те освободи. Но да се повърнем сега към въпроса, при какъв случай сега трябва да давате и при какъв случай трябва да вземате. Защото има едно условие в живота. Ако дадеш, ще се освободиш. Има и друго едно условие. Когато ако вземеш, ще се освободиш. Има условие, ако ти от хамбара не извадиш известно количество жито и не го туриш на нивата, ти ще се ограничиш. Но ако го извадиш... Ти от него ще спечелиш. Има и условие. Ако ти на време не пожениш онова, което си посял, ти ще го изгубиш. Ако не го събереш на време. Събирането, това са процеси, които стават вътре. Човек не трябва да разхвърча своите мисли, чувства и постъпки. Има един вътрешен живот, върху който ние трябва да се спрем. Някой път трябва да се спреш и да се въздържаш. Често вие се поставите сами на някои изкушения. Има някои изкушения, които идат естествено, а има някои изкушения, които вие сами ги създавате. Че ако вие се поставите на високи планински върхове, дето има буря, и тя ви търкаля, тога с кой ви е крив? Вие самите. Вие трябва да слезете някъде на завет и като мине бурета, пак да се качите. Ако вие се поставите срещу течението на пороя, ще пострадате, трябва да отидете страни. разумни трябва да бъдете. Има някои мисли, с които не можете да се справите. Те са като вятъра, като бурята. Оставете пороя да мине и само го наблюдавайте. Дойде някой път, някоя буря, остави я да мине. Не вземайте участие. Да кажем, че има един нечист порой. Той трябва да изтече. И след като мине пороят, бурята, излез тога свън и работи. Спестявайте вашите енергии. Например, всеки ден си взема едно огледало и си оставя лицето тихо, спокойно, като че нищо нямаш. Учителят прави лицето си неспокойно. Това е нещо неестествено. Тих и спокоен. Да мислиш, че всичко е хубаво наредено. 10-15 минути спокоен да бъдеш. Не искай да се нравиш никому. Ти седиш пред огледалото, искаш да се нравиш някому, че какво разбира той от изкуството. Като се огледаш, гледай най-първо да ти се хареса. Тори си това положение. Ако отпуснеш своите мускули, с това ще придобиеш сила от природата. Но ако напрегнеш мускулите... При едно напрегнато състояние ти харчиш. И всички болести и страдания в света са само методи, за да ни избавят от ненужни катастрофи, които биха ни заличили. Че ти се безпокоиш за нищо и никакво, пътуваш ти с парахода през океана, стиснал си се и казваш, но ако потъне параходът в океана, че с твоето стискане какво ще добиеш, ако потъне, ще потъне. И ако той е здрав, няма какво да се стискаш. Люлее се параходът, капитанът казва, здрав е този параход. Нищо не значи, че се люлее. И вие сте се качили на парахода и постоянно се стискате и казвате какво ще стане с нас. След 24 часа морето ще отихне и вие ще бъдете спокоен. Модерните параходи не потъват лесно, те много мъчно потъват. А пък онзи параход, с който вие пътувате, там са изключени катастрофите. След хиляди години едва може да стане някоя малка авария и ще го поправят и пак ще продължите пътуването. Първото нещо, в този параход ще си вземете огледало и ще седнете в спокойствие. Това е въпрос на подмладяване. Ще се отпуснете... И ще си представите, че сте на 45-50 години. Ще се повърнете и ще се представите, че сте на 45-50 години. Ще се върнеш на 19 години. Ще снемеш всички тия стари работи, каквото ти си преминал. Всички този ненужен багаж ще го туриш на страни и за него няма да знаеш. Ще мислиш, че си на 19 години, ще знаеш, че имаш една майка и баща, млади и красиви, и ще погледнеш на целия свят и ще мислиш, че е много красив, така ще се подмладиш. Но ти ще кажеш, че действителният свят не е такъв. Оставете вашия действителен свят, той е театър. В театъра нещата не са действителни, а в действителният свят всичко е красиво. В театъра всичко е дигизирано. Онзи слуга не е слуга, така е писано в драмата, обаче в действителния свят всичко е красиво. Има една красота. Някой път ние търсим красота в дрехите, някой път търсим красотата в лицата. Има разни хора. Някой търсят красотата в устата, в веждите, в очите, в челото, красотата. Основната красота си има своя първи образ в очите. Онзи красивият човек има нещо особено в очите. Добрият, красивият, умният, любящия човек има нещо особено в очите. То е един момент. Мнозина са ми приказвали при моите наблюдения по това. Един ми казва, срещнах едного, имаше нещо особено, нещо чаровно в очите му, не мога да го забравя. Един ми разправя. Отивах да направя веднъж една голяма беля. Решил съм. Баща ми и майка ми ме съветваха да не я правя, но срещнах една мума, като ме погледна, аз се смразих. В мен стана цял преврат и се върнах. Не можах да си обясня как стана това. И досега. сега. години от тогава не мога да си обясня. Какво беше, как беше, защо беше, не зная. В мен влезе един нов идеал и не направих онова, кое е по-хубаво, да изпълни онова, което е решил или новият идеал, който тя е вложила в него. Новият идеал, слънцето, което сега изгрява, светлината, която сега ще дойде, мислите и желанията, които сега ще дойдат, струват повече, отколкото всичкото това което сме преминали ние в миналото. Днешното, момента трябва да гледаме. Ние сме толкова заети с миналото, че за настоящето, което ще дойде, не мислим. Затова оценявайте днешното, настоящето до толкост, доколкото то ще внесе във вас онази обновяваща сила. То ще бъде реалното, то ще бъде божественото, и не се спирайте тогава свърху вашето минало. Англичаните казват грумблер. Тая е дума и българската дума гърми се си приличат. Това е човек, който има недоволство, недоволене. Донасят изкъщи месо, което мирише. Българинът ще каже, месото мирише. Германецът казва, че като мирише е по-хубаво. Българинът казва, че прясно трябва да бъде. Това са външни работи. Животът не седи във външните форми в яденето, външният живот се определя строго от оная трезва мисъл, която човек има. Аз казвам, има божествени мисли, божествени чувства и божествени постъпки в природата, които определят нашето хранене и нашето бъдеще. Това не идва в съзнанието. Някой път ще срещнеш някой човек в пътя си. И той носи божественото в себе си, несъзнателно го носи. Той ви казва, имам да ви кажа нещо, но втори път, като ви срещна, ще ви го кажа. Той вече ти го е казал. Аз зная вече какво. Той казва, ще ви дойда на гости. Той ви казва, много ми е приятно, че се запознахме. И казва, ще ви дойда на гости. Но никак не ви идва на гости, аз разбирам има един свят божествен който е реалност, той вече ви е дошъл на гости, и като си тръгнеш, той ти казва ‒ аз ще ви дойда на гости, и след това ти усетиш, че в теб става една промяна, и твоите работи се оправят. Като ти каже този човек, че ще ви дойде на гости, нещата ви се уреждат. Божественото се познава по това. Че като дойде то в човешката душа, то всички неща се нареждат. Човек е вече доволен, обнадеждава се, има една вяра постоянна. От старини, от смърта не го е страх от външните условия и не го е страх, той добива една самоувереност. Това е божественото. Замине си божественото, него го е страх, като боболечка от всичко трепери. Необходимо е божественото. Без него не може. Нашите лампички може да ни греят, но те са вече резултат на онова божественото, което е някъде в пространството. И това показва, че божественото постоянно функционира. Ако в нас се зароди най-малката мисъл, това показва, че божественото вече функционира. Сега в нас остава една мисъл, тя е следната. Вие казвате какво иска да каже учителят, като старата баба. Ако бях млада, щях да направя нещо. И до сега е въпрос, какво щеше да направи бабата. Тя иска да каже. Ако бях млада, щях да направя нещо хубаво. Питам сега в дадения случай, кое накара тая баба да говори тук така. Синко, ти си много учен, за мен е едно щастие да те слушам. Тя можеше да го каже, а пък ми го каза направо. Ако бях млада, щях да направя нещо. Кулци на от вас сега разбират правилно. Вие веднага си съставите една идея, която не е вярна. Аз знае какво нещо щеше тя да направи. Тя щеше да направи нещо много хубаво. Аз знам, че тая баба в дадения случай щеше да запали лампите на всички хора. На всички болни хора щеше да им даде здраве. Ако тая стара баба беше млада, тя щеше да утеши всички скърбящи. Идея има тя. Ние мислим дребнаво. Няма реалност в това. Като каже тя, аз щях да направя нещо, тя подразбира друго нещо. Аз се попитах защо не го направиш. Тя каза, Онзи, когото избрах, ме лиши от моята свобода. Не че е бил спънка. Обаче неговото разбиране, неговото схващане за живота, са се отразили толкова с на нея, че онзи нейн е купнеж да стори нещо в света не е могъл да се реализира. Та да, казвам сега, — Вашия дядо дали не ви спъва? — Мнозина от вас сте спънати като тая баба, казва ми. Какво трябва да направиш втори път? Тя казва, — Втори път, като дойда, няма да направя погрешка. Преди да ви срещна, няма да погледна дядото. Аз не си правя иллюзи, аз другоя, че мисля. Преди да ви срещна, никога няма да погледна дядото, за дядото после ще мисля. Най-първо животът трябва да дойде и после другото. Най-първо любовта трябва да дойде и после животът. Животът трябва да дойде и после движението. Тия неща трябва да дойдат последователно. Да казвам сега, тая баба да остане във вас. За следната лекция да остане тая баба в ума ви. После любовното писмо. Как ще започнете любовното писмо? Трите думи. Вие по някой път се страхувате, имате един вътрешен страх, който усъкатява човека. Във себе си човек трябва да се изкаже. Трябва да бъде много откровен вътрешно. Не кри един недък, който имаш в себе си. Не го изповядвай отвън, но по своя вътрешен недък го откри и намери начин, по който да го изправиш. Не го дръж в себе си, не го кри, познай го. Понеже ти си го направил, ти си в състояние да го изправиш. То е малко нещо. Например, дойде някой човек. И аз съм така занят, че съм неразположен да го приема, но не мога да кажа, не искам да приемам никого. Това е един начин. Друг начин е следният. Мога да кажа, извинете, днес съм много занят. Някой друг ден на радо сърце ще ви приема. Сега кое е по-хубаво? Да кажеш, днес няма да приема, или да кажеш, много внимателно, в друг ден ще ви приема, днес съм занят. По-хубаво е някой път да не те приемат. Когато стане вечер, желая да ме приемат. Хубаво е вкъщи. А когато изгрява слънцето, желая да не ме приемат вкъщи. Ще ме лишат от светлината. Когато ме канят на гости, казвам, слънцето е залязло. Когато не ме приемат, казвам, Дене трябва да ида на работа. И това е права философия. Ако ти сполучиш това, което желаеш в света, то е нощ в живота ти. Ако не сполучиш, то е ден. Ако Христос беше сполучил, то щеше да бъде нощ. Христос имаше най-голямото разочарование. По-голямо разочарование от Христовото, от как свят съществува, не съм срещал. Знаете ли каква катастрофа, какво разочарование било то? Не бивало... Разочарование било, един син Божий да го налагат на общо основание, разкарват го като най-последния човек и после в неговото име се вършат толкова престъпления и лъжи и измами и какво ли не, и казват, християнството това и това направи. Направил е Христос много работи, това, което Христос сам е направил, една черта, която ме радват, е тая. При голямото разочарование, каквото никой не беше претърпял, Христос не се обесърчи. И на вас казвам: когато дойдат разочарованията в живота, несполуките, когато дойдат във вашия живот, това са бъдещите възможности за вашия прогрес. Силата на християнството седи в несполуките, които Христос имаше. И досега големите разочарования, които Христос имаше, служат като целителен бълсам за много хора. Христос казва, не моята, но твоята воля да бъде. Според мен всички хора трябва да възприемат истината, да дойде Царството Божие, а пък то стана обратното. От хиляди години хората спорят за какво сме дошли, как трябва да се разбира Евангелието, как трябва да живеят мъже и жени, как трябва да живеят братът и сестрата, как трябва да живеят търговците и прочие? Христос не дойде да определи как трябва да живеят. Как трябва да живеят, това беше точно определено. За какво дойде Христос на земята? Някой казва, че Христос дошъл да научи хората, как да живеят. Не. Той казва, ако ме обичате, ще опазите моя закон. Нова заповед ви давам. Дарум сте взели, дарум давайте. Онова, което сте взели от мен, дайте го на света. И казва той простата истина, той казва, има три неща. Кажете на хората, живот без любов е мъчение, знание без мъдрост е ограничение и истина без свобода — това е робство. Това е отрицателната страна, сега другата страна. Кажете на хората, че животът седи в любовта — нищо повече. Ти не мисли, какъв е бил твоят живот, ти не мисли за своето невежество, ти не мисли, че не си свободен, че който е лишил от свобода? От свобода ти сам можеш да се лишиш, като вярваш, че не си свободен. Аз вечерно време, като излизам между дърветата, виждам нещо. Някой може да помисли, че това е засада. Мярка се сенки тук, там, една сестра разправеше, учителят бил много смел човек, в какво седи смелостта. Вечерно време седи някой на изгрева. Аз отивам при него и го поглеждам кой е, той се обръща. Сега някой може да вземе предохранителни мерки да не биде някой разбойник. Кой е по силен Който краде или който не краде? Който не краде е по-силен. Кой е по-силен? Който греши или който не греши? Който не греши е по-силен. Кой е по-силен? Който мисли или който не мисли? Който мисли? Кой е по-силен? Който чувства или който не чувства? Който чувства, е по-силен. Силата на човека седи в неговата права мисъл. И най лошият човек има нещо добро. Казва ми един познат. Хващат го разбойници. Той отива при главатара на разбойниците, който е с револвер в ръка. Главатарът го поглежда, усмихва му се и казва — Този револвер не е за тебе, той е за други. С тебе няма какво да се разправям, поприказвахме, хвана ме, здрави са се с мене и ми каза — приятно ми е, че ви срещам. Младите са направили една погрешка, че ви доведоха, но ще извиниш. Сега ние предполагаме в света неща, които не могат да станат. Котката, обикновенните жаби не ги еде, защото между котката и жабата няма съответствие, но една змия ги яде. Това, което котката не еде, змията го еде, да казвам, ако вие вървите по божествения път, има неща така невъзможни, както котката да еде жаби. Един разбойник може да има такова разположение към тебе, както котката към жабата. Даже вие сте му някак отвратителни, той не иска да те спира и не може да ви каже горе ръцете. Та сега научете се да бъдете господари на духовите, които живеят във вас и да им заповядвате, а не те да ви заповядват. До сега вие сте заповядвали все на големите духове, а пък сега се учите да заповядвате на малките. На големия, за да му заповядваш, трябва да му слугуваш. На малкия, за да му заповядваш трябва да го задоволиш. На големия можеш да заповядваш като му слугуваш. Друго правило няма. Каквото му кажеш, тогава ще го изпълни. А пък на малкия, можеш да заповядаш, като го задоволиш. Друго я, че ако искаш за малко нещо да го изхвърлиш навън, то е неразбиране на уния велики закони в живота. И ако мислиш на силния по друг начин да му заповядваш, не можеш. Има и други методи, но те са най... Износ, износните. Христос казва, син человечески не дойде да му послужат, но да послужи. Ако искате да заповядвате, слугувайте на големите. Ако искате на малките да заповядвате, задоволете ги. Казвам сега, слугувай на ума си. Той е голямото в тебе. Слугувай на сърцето си. Той е малкото в тебе. Онова, което умът ти иска да направиш, направи го, и онова, което сърцето ти иска, направи го. Задоволи сърцето си, а не да откажеш всичко на сърцето и да кажеш, това не може, онова не може. Сърцето ти иска малко медец. Имаш едно желание. Някой път иска само една лъжичка медец. Голяма лъжица не иска. Услужи на това малкото желание на сърцето. Намери една лъжичка, какво ти коства. Иди, и до оня край на света, и намери тая лъжичка. И някой път може да иска само малко вода, няколко глътки. Намери тия две-три глътки вода и ги глътни. В малките работи има задоволяване. Искаш някой път да станеш сутринта, имаш малко желание да направиш разходка и казваш, кой ли ще си бие краката сега, направи тая разходка. Че това са малките неща, ние отказваме да направим. Искаш малко водица, казваш, не му е сега времето. Искаш малко медец, казваш, не му е сега времето. Искаш големите работи, но при големите работи се иска много голяма жертва. Та сега е божественият път, разбиране трябва. Вие сте дошли тук на изгрева, сега някои работи вече сте почнали. Вие сте дошли до областта, в която почвате вече всички да страдате от многото. Вие имате така преизобилно, че не знаете какво да направите с вашето богатство. Влагайте вашият капитал. Вие искате да станете милионери. Влагайте вашият капитал в обращение. И после не давайте парите си с високи лихви. Едно на сто е достатъчно и не ви трябва много. Срещал съм мнозина, които казват, аз не знам какво да кажа, как да не знаеш. Можеш да кажеш. Кажете ми новата форма. Когато обичате някой човек, как трябва да му кажете, че го обичате? Представете си, че искате някой да ви каже, че ви обича. Он си, който ви обича, трябва да бъде човек много предвидлив. Да вижда вашия вътрешен живот. Той вижда, че имате нужда от някои хубави чорапчета и ги купува. Той вижда, че имате нужда от дрехи, от един куфар, от някаква си книга, и всички тия работи, от които имате нужда, той ги е взел. Идва ви на гости и ги оставя. Той никога няма да ви каже, аз ви обичам, той ще каже, по-хубав куфар от този не можах да намеря сега, по-добри дрехи не можах да намеря. Но ви усещате, че той върви по много естествен път. В дадения случай ние трябва към хората, към ближните си, към учениците си да имаме уния мисли... Които служат за тяхното повдигане. А пък тяхното повдигане е и нашето повдигане. Защото ние в света, като се повдигнем, с това ще въздигнем Божието име и с това ще прославя Бога. Нашето въздигане е прославяне на Бога, а пък нашето падане е падане на Божието име. Като се обърнеш към Бога, ще станеш носител. На новото учение Та сега в прочетената глава се говори за пришествието, а пък пришествието на Господа не може да стане, докато човек не познае злото в себе си и да го отдели. Човек трябва да има ясна представа за доброто и злото, което е в него, и времено да познава пътя, по който трябва да върви. Три неща са те, които споредно вървят. Единият път, по който вие вървите, другия път е път на злото. Злото до известно време ще върви с вас, но после ще си върви и ще ви остави. И тога ще приличате на онзи българин, който вървял в Нью-Йорк и разправеше ми той своята опитност. Един паш върви няколко крачки подирмени и ми казва, кой си ти? Аз мълчах. Един километър вървеше след мене и най-после ми каза... «Goodbye» с Богом. И той като каза «С Богом», улекна ми. Той се върна. Като каже «Кой си ти?», ти ще мълчиш. Ще те спре на пътя, ще ти каже «Goodbye» и ще се върне, а вашият път продължава. Пътят на злото ще спре и ще ни каже «С Богом». До известно време злото ще върви с вас до някъде, и после то ще спре и ще си върви. И благодарете, че вие сте свободни от ония неприятности, които досега ви спъват в живота. Отче наш Гимнастически упражнения 18-та лекция на общия окултен клас, държана от учителя на 30 януари 1935 г. Сряда 5 часа София Изгрев.